وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى Anugerahkan pada kita kesempatan dan kekuatan Untuk kita bersama duduk di majlis ilmu yang mulia ini Karena sungguh betapa berat Seorang untuk bisa hadir dalam majlis ilmu Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang hanya mereka Orang-orang yang Allah pilih Orang-orang yang Allah beri ilmu tidak semua Allah berikan pada mereka ilmu. Allah katakan, "Yu'til hikmata mayyasha wa may hikmata faqad utiya khairan katsira." Dalam surat Al-Baqarah 269 ini, Allah Azza wa Jalla sampaikan, Dia Allah Azza wa Jall memberikan ilmu hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah beri dia ilmu Sungguh itu dia orang yang diberi kebaikan yang amat sangat banyak Pada kesempatan sore ini Kita bersyukur pada Allah dengan anugerah Allah yang besar ini Yaitu nikmat duduk di majlis ilmu Dan insya Allah akan kita kaji sebagaimana tema tadi Hindari pertikaian raih kejayaan. Tidak berlebihan keratama ini dan ini kita nukil dari firman Allah Azza wa Jal Di surat Al-Anfal ayat yang ke-46 ketika Allah sampaikan kepada kita perintah. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazi'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin renungkan firman Allah taala ini dan kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya janganlah kalian bertikai jangan kalian berselisih jangan kalian bertengkar fatafshalu Maka kalian akan menjadi lemah Kalian akan tercerai berai Akan hilang kekuatan kalian Hilang kewibawaan kalian Allah perintahkan kita untuk Wasbiru. Sabarlah kalian Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Karena dengan perkara ini kalian akan tetap terjaga persatuannya Kerukunannya Dan kalian akan dapatkan kebaikannya Innalaha ma'as-sabirin Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Ikhwati fidin a'azzanillaw iya'kum Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Beliau bercerita dengan Khudeyfa Ibn Yahman dan beliau mengatakan Inna kunna adzal kaumin fagzal Allah bila Islam, Famahma nat izzah ma natalubul Izza bila ma agzal Allah bhihi adzalan Allah. Ikhwati Fidina Azzan U'iyakum Beliau Imar Ibn Khotob Radul Anhu Mengatakan Sungguh kami Ia muslimin zaman itu Awalnya kami Adalah kaum yang rendah Karena orang-orang Arab posisinya Dianggap Persia dan Romawi Tidak strategis Negerinya dan tidak ada komoditi yang bisa diharapkan darinya Sehingga hampir dikatakan luput dari dua kekuasaan Raja Besar ini Karena dianggap minus, miskin, rendah Seperti ungkapan Umar Ibn Khattab RA, Kami adalah dulunya kaum yang rendah bil Islam. Lalu Allah menjadikan kita mulia dengan Islam Faham manat lubul Izza tapi kari ma'azan Allahubi maka kapan kita mencari kemuliaan tidak dengan apa yang Allah telah muliakan kita dengannya iaitu yani dengan Islam maka pasti Allah akan rendahkan ingat hadirin barakallahu fikum siapapun yang mencari kemuliaan tidak dengan bimbingan Islam tidak akan dapat kemuliaan. Makanya Allah perintahkan tadi di awal ayat, atii'u Allah wa Rasul, kalian taatlah kepada dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip agama yang utama. Ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah menuntut keikhlasan kita. Hanya ibadah kepada Allah semata. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menuntut kita ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kunci kebaikan dan kebahagiaan kita. Kalau kita inginkan kemuliaan inilah kuncinya. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al Ahzab ayat 70. Wamiyutiillah wa rasulahu fadfaaza fauzan adzima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah dapatkan kebahagiaan yang amat sangat besar. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam membantah ungkapan anggapan orang-orang munafik yang mereka merasa diri lebih mulia daripada mukminin sehingga mereka mengaku beriman main-main untuk melecehkan mukminin tapi Allah membantahnya dengan firman Allah katakan walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun dan hanya bagi Allah milik Allah kemuliaan kemenangan dan bagi rasulnya dan bagi mukminin akan tetapi mereka orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya dan Allah sudah menetapkan dalam surat al-mujadalah Allah memberitakan kepada kita di ayat yang ke-20 dan berikutnya apa kata Allah Innalladzina yuhadzoon Allah wa rasuluhu, ulaik fil azzalin. Sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang ada dalam kerendahan. Katakan Allahulah akhir bannahana warusuli. Allah telah menetapkan bahwa pastilah akan menguasai mereka akan menang aku dan rasulku. inna allaha aziz sungguh Allah maha kuat Allah maha perkasa demikian ya fila barakallahu fikum sekilas ayat menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya kemuliaan kejayaan hanya diraih dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika kaum mu'minin kembali kepada perkara ini. Ta'at pada Allah dan Rasulnya. Tidak menyimpang dari sunnah Rasul Alaihi Wasallam, Mereka akan menjadi al-jamaah. Menjadi satu kesatuan. Di atas kebenaran. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Di atas inilah kejayaan yang sebenarnya. Dan terbukti. Bagaimana Allah memenangkan Islam bersama Rasul SAW dan para sahabatnya yang Allah sudah katakan, walaupun mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik dengan segala kekuatan dan usaha mereka dikerahkan semua harta mereka semua dicurahkan untuk mengalahkan mukminin tidak akan bisa tidak akan mungkin terjadi. Allah katakan yuridunal yuthfiu nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka menginginkan untuk mematikan api cahaya Allah. yakni ingin mematikan Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan subhat-subhat yang mereka sebar ingin menghancurkan Islam ini. Tapi Allah terus menetapkan menyempurnakan agama ini Allah sempurnakan terus agama ini dan Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kullih dia Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa al huda petunjuk wa dinil haq agama yang benar dengan kitab dan sunnah Allah utus Nabi saw. Itu Allah utus untuk apa? Liuthirahu ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini atas seluruh agama. Walau kali hal walaupun mereka orang-orang musyrik benci, walaupun mereka orang-orang kafir benci isyarat dari Allah. Kemenangan Allah tetap berikan kepada mukminin, baik di zaman hidupnya Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya. Selama mukmin komitmen berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka akan menjadi satu dengannya. Itulah ahlu Sunnah dan itu dia al Jamaah. Kata Syaikhul Islam. Ibnu Temi rahmatullah ketika disebut nama ahlus sunnah, maka akan diiringi wal jamaah. Ketika disebut nama ahlul bid'ah, maka mengiringinya wal furqah. Pecah. Kenapa? Setiap muncul bid'ah, pasti akan pecah. Ingat hadirin, barakallahu fikum. Kalau dalam pepatah kita, bersatu kita utuh, bercerai kita, runtuh istilahnya kan begitu. Kalau mukmin tetap dalam kesatuannya, ukhuwahnya terjaga, kerukannya terjaga, maka sungguh kekuatan ini enggak tertandingi. Walaupun mereka jumlahnya sedikit. Jangan buta sejarah, coba sedikit lihat sejarah kelam kita. Sejarah lalu kita maksudnya. Ketika Rasulullah SAW membimbing para sahabat radhiyallahu anhum, berapa jumlah mereka di Perang Badar? Dibandingkan jumlah musuhnya enggak imbang. Apalagi ketika mukminin berhadapan dengan Persia dan Romawi. Apakah jumlah mereka seimbang? Jumlah tidak seimbang. Persenjataan tidak berimbang. Jauh kekuatan mereka di atas mukminin. Tapi dengan kesatuan yang ada pada mukminin, kerukunan dan persatuan mukminin Kekuatan ini tak tertandingi. Sehingga orang-orang kafir itu tahu. Tidak mungkin akan mampu. Menghancurkan mukminin, Menghancurkan muslimin. Kecuali dengan cara apa? Pecah belah mereka. Pecah belah mereka. Karena enggak mungkin dalam keutuhannya akan bisa dikalahkan. Sehingga mereka berusaha untuk menyusup. Baik dengan pemikiran dengan pemikiran jahat atau dengan cara yang lain. Ya filabar kalafikum. Dan telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yusyikul umam antadaa alaihim kama tada al akalata ilah qos atiha." Rasulullah Sallam bersabda, "Hampir-hampir umat." Memperebutkan kalian ya, manusia, orang-orang kafir. Akan memperebutkan kalian mukminin, Akan rebutan, cakar-cakaran untuk memperebutkan kalian. Sebagaimana orang yang lapar berebut makanan dalam piring makanan. Piring yang isi makanan. Lalu seorang bertanya kepada Nabi SAW. Wamin kirla tinah nu ya ma'idin? Apakah karena sedikitnya kita saat itu ya Rasulullah, saw? Kal, beliau bersabda, "Bal antum ya ma'idin kasirun." Justru kalian saat itu amat sangat banyak. Antum bisa menggambarkan bagaimana orang yang lapar? Hidangan satu nampan atau satu piring Dihadapi orang-orang yang rakus dan lapar kondisinya Kira-kira begitu ditaruh Apa? Cepat habis Selesai rebutan Hampir terjadi umat ini akan menjadi seperti itu Ditanyakan pada beliau Apakah sedikitnya kita saat itu ya Rasulullah Beliau jawab Bahkan kalian saat itu amat sangat banyak hanya saja kalian saat itu Kayak buih Seperti buih yang ada di atas Air yang mengalir Ketika antum lihat banjir bandang Atau banjir di sungai dari gunung Buih akan mengiringi Air itu mengalir ke lembah Ketika ombak Hantam tepian pantai Maka ombak membawa di atas air itu apa buih banyak tapi kalau kayak buih kan kena angin saja udah hilang betul buih kena angin hilang begitu gambaran Nabi saw. Walla'yanji an Allal min suduri aduwi kumahabatan min dan Allah cabut rasa takut musuh musuh kalian ya Allah cabut rasa takut di dada musuh-musuh kalian hilang kewibawaan kalian hilang kekuatan kalian wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum al dan kalian telah ditelikung dengan penyakit yang Allah takkan di hati kalian yaitu penyakit wahn fa qala qa'il Seorang bertanya lagi, Ya Rasulullah wa maluahan, apa itu penyakit uahan? Beliau Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan benci kematian. Barakalaih fukum iqhwah, ini penyakit yang menghinggapi umat ini. Dan seorang ketika dia telah dirasuki cinta dunia, apa kata Nabi? Belum menggambarkan bahayanya. Madibanejaiani, tidaklah dua ekor serigala dalam keadaan lapar. Dia lebih merusak kambing-kambing yang digembalakan dibanding kerusakan yang ditimbulkan karena seorang ambisi akan dunia terhadap agamanya kalau kambing digembala lalu serigala datang menyerang paling cuma seekor kambing yang diterkam dimakan kenyang serigala pun pergi ninggalkan sisa yang lain aman betul? itu gambarannya tapi kalau orang rakus dunia jangankan ada sisa tambah pun bisa kalau ada Tidak akan ada puasnya dan ini akan merusak pada agamanya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan serigala terhadap kambing-kambing yang digembalakan nah akhirnya banyak orang yang mengorbankan agamanya mengorbankan akidahnya untuk mendapatkan dunianya kalau sudah seperti ini orang mukmin kaya Ibarat sapi atau kerbau yang dicucuk hijungnya. Nurut sama orang kafir. Diatur. Sampai pemahamannya ikut mereka. Pola ikut mereka. Sehingga muncul berbagai macam aliran-aliran. Yang notabene pencetusnya orang-orang kafir. Seperti apa? Khawarij Yahudi pencetusnya. Begitupun Mu'tazilah begitupun yang lain-lainnya itu dari awalnya susupan dari orang-orang kafir ahmadiyah dan sebagainya untuk apa menghancurkan mukminin sehingga kalau orang mukmin sudah tercerai berai tidak ada kekuatannya mana mungkin akan bisa meraih kejayaannya tidak mungkin sehingga kata umar ibnul khotob radhiallahu anhu tadi Kun inna kunna adalah kaumin. Sungguh kita ini dulu orang-orang rendah. Fa'azzaan Allah bil Islam. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Lihat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, penaklukan begitu luas Persia Romawi, ditaklukannya. Wilayahnya sampai berbatasan dengan wilayah Asia. Sampai batas India hampir masuk Cina. Pasukan Muslimin begitu luasnya. Wilayah kekuasaan dan masih dalam satu kesatuan. Satu amir mu'minin. Sekarang menjadi berapa negara kira-kira. Wilayah yang dulu dikuasai Muslimin sekarang jadi berapa negara. Kalau mau lihat peta. Itu sudah berpuluh mungkin ratus negara. Dulunya satu. Muslimin. Dan musuh-musuh semua takut. Dengan kekuatan mukminin. Sehingga ya fila fikum. Allah mengingatkan tetaplah kalian jaga. Taatlah kepada Allah. Taatlah pada Rasulnya. Jangan bertikai. Iwati fidin azal wiyakum. Ketahuilah bahwa setiap kali ketika kita semua mukminin semakin berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan berpegang dengan asar Sahabat seperti yang disampaikan Nabi saw. Innu mayyish min kum ba'di, fasyara iktifafan kasira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti. Dia pasti akan melihat perselisian banyak pada umat ini. Falaikum bisunnati wa sunnatil hulafa al-rasidin al-mahdiyin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah hulafa al-rasidin al-mahdiyin. Selama mukmin berpegang teguh dengan perkara ini tentunya. Dia akan makin sempurna persatuannya dan semakin utama dan semakin mulia kedudukannya di atas petunjuk Allah semuanya dan mereka terikat dalam satu tali ikatan tali iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu yang Allah perintahkan wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu Allah perintahkan kita berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dengan tali Allah dengan Al-Qur'an jangan kalian bercerai berai jangan kalian berselisih masyarul muslimin ikhwati fiddin a'ziru yakum dalam hadis riwayat Imam Muslim Allah azza wa jalla berfirman ini hadis kutsi Allah katakan dalam Firman-Nya: "Kholak tu ibadihunafaqulhum, wa innahum atathumushayatin, badstalathumandinihim." Allah berfirman: "Aku ciptakan hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus di atas Islam, di atas Tauhid. Itulah fitrah kita." Seluruhnya Dan sungguh kemudian datang pada mereka syaitan Lalu syaitan menggelincirkan Menyelewengkan mereka dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam Lalu Allah jadikan Adam khalifah Di muka bumi ini Mengemban amanah Menjadi khalifah di muka bumi ini dan manusia, anak keturunan Adam Semua ibadah hanya kepada Allah Di atas Tauhid Menyembah hanya kepada Allah ibadahnya Taat kepada Allah Mengagungkan Allah Sampai berlalu sepuluh generasi Dan ini bukan waktu yang pendek Waktu yang panjang Terjaga manusia di atas agama Allah Suma stajalahu syaitan faharribhum lalu syaitan menyelincirkan mereka merubah agama Allah sehingga mereka pun tercerai berai yang tadinya mereka menjadi sudah satu umat dengan munculnya kesyirikan mereka tercerai berai dan ia filabarakallahu fikum Allah pun tidak inginkan hal itu terjadi pada mereka dan juga pada kita saat ini tentunya lihat setelah muncul kesyirikan manusia pun diazab oleh Allah setelah diutus kepada mereka Rasul yang menyuruh mereka kembali kembali kepada Tauhid yaitu Nabi Nuh diutus di tengah-tengah mereka yang diajarkan Nabi Nuh kembali ajarkan Tauhid Karena dengan Tauhid ini Manusia akan kembali satu Kembali ibadah hanya kepada Allah Dengan cara yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Umat akan kembali menjadi satu Maka Allah katakan taatlah pada Allah Taatlah pada Rasulnya Jangan bercerai-berai Jangan bertikai Kemudian ya filabarakallahu fikum fadammahumullah ala ikhtilafihi Allah mencerca perselisihan yang terjadi pada umat manusia wa ba'asa firrusula Allah utus para rasul untuk apa untuk jam'ul kalimah untuk menyatukan kembali mereka ta'alluf baina untuk menyatukan hati-hati mereka kembali alal haqq di atas kebenaran Lihat firman Allah. Qalan nas ummatan wahidatan. Faba'atsa Allahun nabiyina wa mundzirin. Di surat Al-Baqarah 213 ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan adalah manusia asalnya itu umat yang satu. Lalu tercerai-berai. Maka Allah utus kepada mereka nabi-nabi Allah Membawa kabar gembira bagi mereka dan memperingatkan mereka. Kabar gembira bagi yang iman. Peringatan bagi yang kafir. Sehingga yang beriman selamat. Yang kafir dibinasakan. Dari umat-umat yang terdahulu. Dan iufillah barakallahu fikum. Allah telah memilih satu contoh sejarah. Istofallah Allah Bani Israel. Wajah alafim ambiyah awarusulah. Allah telah memilih para nabi dan para rasul sekian banyak diutus di tengah-tengah kaum bani Israel. Namun fakalah pungum. Warna batul kitab wara adhurihim. Ternyata mereka orang-orang bani Israel menyelisihi utusan Allah. Mereka membuang kitab yang Allah turunkan kepada mereka di balakang punggung mereka watafarraqu si'anu ahzaban mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang banyak mereka tidak satu dan mereka kaku egois hati mereka digambarkan Allah summaqasat qulubukum fahiyaqal hijarah ini sifat mereka Allah katakan kemudian keras hati-hati kalian kayak batu kenapa Allah tidak menggambarkan kayak besi mana lebih keras, batu dan besi Keras sama keras cuman besi leleh dengan panas Batu dengan panas tetap keras Itu gambaran yang berat Kerasnya hati mereka Dan Afillah Barakallahu Fikm Seperti digambarkan Nabi SAW Karena mereka tidak mengikuti Petunjuk Nabi yang Allah utus Mereka buang kitab Pedoman yang Allah turunkan Apa yang terjadi? Beliau beritakan iftaraqatil yahud ala ikhda wa sab'ina millah. Yahudi pecah jadi 71 puluh satu golongan. Waftaraqatil nasara, nasrani pecah menjadi 72 golongan. Ini berita dari Rasulullah SAW. Dan ternyata umat ini... Sama menimpa mengena umat ini. Waftar kau umat ini ala salasin wasabin umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Beliau mengatakan kulo humpinar mereka semua di neraka ilawah hidup kecuali satu. Lihat yang satu inilah yang menang, yang satu inilah yang di atas kemuliaan dan kejayaan. Itulah mukmin yang taat Pada Allah dan Rasulnya Yang menyeleweng, yang menyimpang enggak dapat Kemuliaan ini Sehingga ya Di dunia maupun di akhirat beda Itu ketika mereka Menyelisihi Rasulnya Begitupun umat ini Yang 72 Menyelisihi ajaran Nabi Yang satu itulah yang persis seperti yang diajarkan Nabi itulah Al-Jamaah Yang beliau katakan tentang Al-Jamaah Siapa dia Al-Jamaah Ma'ana alaihi wa ashabi Apa yang aku ada padanya dan para sahabatku Sehingga ya fila barakallahu fikum Rasulullah s.a.w. memberitakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu. anhu Seperti yang tadi kami sampaikan Fa'innahu <manyolah> mayya'isminkum ba'di Sungguh siapa hidup diantarakan sepeninggalku. Fasayar ikhtilafan kasih. Dia akan perselisihan Terjadi banyak pada umat ini. Dan solusinya satu. Yaitu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil hulafah ar-rashidin. Kalian pegang tegullah sunnahku. Dan sunnah hulafah ar-rashidin. Kemudian filabarakallahu barakallafikum, beliau Nabi selasa mengingatkan kepada kita, untuk kita waspada iyyakum wal furqoh. Hati-hati kalian dari perpecahan. Allah tidak inginkan ini terjadi pada kita. Barakallafikum wa ikhwah. Mahrib berarti kita sholat dulu. Azan salat baru kita sambung ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdihi asydu an alaikum warahmatullahi wabarakatuh.